Прямуючи до круз зур столичного вокзалу, звідки відправлялися регулярні автобусні рейси в напрямку містечка Наски, кілька разів телефонував Артемові по мобільному, однак мій напарник набрав трубку. Через це всю дорогу трясучись на останньому сидінні більш-менш комфортного автобусика компанії Геттур я задихався від чорної неспокійної каламуті, яка розпирала легені і неприємно булькала в животі. Через три з половиною години, прибувши в напівпорожній виселок найближчий до будівельного майданчика, я найняв місцевого аборигена з мотоциклом і помчав на всіх парах у напрямку Даліріона. Близився вечір. Невдовзі я наказав імпровізованому таксисту загальмувати в тому місті на ґрунтовці, звідки до площадки, де проходили земельні роботи, лишалося три з половиною кілометри. Дороги тут ще не проклали, і відстань треба було подолати пішки. Несамовито хакаючи, хлипаючи і притримуючись рукою за серце, я гнав пустелею. Зненацько щось вельми незвичне у повітрі над плато перевернуло мою увагу і примусило різко вивільнитись. Удалині, приблизно на півдорозі між майбутнім центром Девіріона та Крутобоким плато на сході застиг вертикальний стовп. Чи то димок, чи то порохнява здійнята невідомим транспортним засобом, чисте, мов щойно помите лобове скло автомобіля, блідоблакитне небо перекресливало тонка цілка, яка неначе наче хвіст комети ширшила і роздавалася до гори, поволі розчиняючись у височині. Ще з тих часів, коли ми з напарником швендяли пустелею, піддивляючись краще місце для перших фундаментів, я постійно тягаю із собою добротний морський бінокль. Відтак я приклав апарат до очей і обстежив загадкову хмару, що наче смерч спинилась над пустиною. Навівши різкість, я переконався, що то був не дим, а звичайнісінька пилюка, якийсь дивакуватий суб'єкт і на швидкість умчав пустелею, віддаляючись від даліріона і наближаючись до гір. У пустелі ніщо не випадково. У місті, де не буває опадів, де практично немає вітру та хмар, протягом століть нічого не відбувається і нічого не змінюється. Абсолютно нічого. Ви можете надряпати хрестик де небудь на бурій поверхні бездушного плато, і будьте певні, ваша відмітка лишатиметься незмінною протягом століть, пустеля наска. Це не те місце, де стовп куряви може виникнути сам по собі, без серйозної на те причини. Тож я насторожився і стишив ходу. Несподівано до моїх рук долинув нелюдський вереск. Хрик доносився звідкись від табору. Хтось горлав так, наче його розпеченим залізом, по одному місцю гладив. Кілька разів відчайдушний репет. Раптово переривався і зачинався знову, поки зрештою не затих остаточно. Ретельно обміркувавши ситуацію, я вирішив вжити додаткових заходів безпеки і підійти до Далєріона не з півдня по головному тракту, а із заходу, скрадаючись поміж вапнякових пагорбів, що підступали до табірних бараків. Загадковий стовп курєвий, а тепер ще ось цей крик – це вже занадто. Кажу ж, у пустелі нічого не трапляється просто так, і надмірно сторога ніколи не буває зайвою. Через 15 хвилин я заліг поміж ріденьких кущиків на одному з пагорбків за будівельним майданчиком. Бімуак простягався переді мною, мов на долоні. Сонце світилося в спину, а тому весь табір чудово проглядався. Прямо біля підніжжя пагорба стояли житлові бараки та вагончики бригадирів. Далі височив склад з інструментами та обладнанням, а за складом починалася ґрунтова дорога, що вела до 26 глибоченних ям, Катрін немов великі заморзані роти чорніли в далині, позначаючи центр міста майбутнього. Навіть з такої відстані було помітно, що ями пустували, на плащаці ніхто не працював. «Схоже, почався новий страйк», – зміркував я. Небавом я знову прикипів до бінокля. Перше, що впало в очі, в усіх без винятку автомобілів у таборі хтось попроколював шини. Більше того, на землі біля кожної машини розпливались темні вологі кола. І я здогадався, що цей хтось не полінувався і злив з бензобаків пальне. У пустелі нічого не буває просто так. А тоді я помітив, що на стіні не дбало сколоченого бараку, в якому не чували копачі, висить Дженеро Модесто, перший помічник головного інженера. Бідолашка тиліпається, підвищений за руки на одній із балок перекриття, та ще й зі спущеними штанами. З боків коло нього стоять двоє кремезних. Копачів – з вигинистими лозиняками в руках і по черзі шматують бідолажного бригадира по попі. Наче першокласника, чесне слово. З ганебним лупцюванням перший помічник головного інженера навіть не кричав. Лише зрідка, коли його обличчя ненароком розверталося в мій бік, я бачив, що по очах бідолашки котяться великі сльози. На той час, коли я зайняв свій спостережний пункт, багатостраждальна попа Джинаро Модесто не була непристойно бордового кольору. Я відвів бінокль трохи вбік. Другий Тьомиків заступник Мауріціо Хернен стояв посеред майданчика, Важко схиливши голову над сталевою діжкою з водою. Він був весь мокрий. Хлопець щось говорив, образно кривлячи губи, певно, лаявся, важко дихав і подеколи відпльовувався. Очевидно, то саме він так страшно верещав, висловлюючи рішучу незгоду з діями розлючених пролетарів які, як я здогадався, пхали в діжку його стражденно-бригадирського лівоньку. Поки я оце розмірковув, до Мауріціо надбігли кілька робітників з підозрілими відрами та драними віниками в руках. Намочивши деркачів в цеберках, Трударі взялися старанно шмурувати молодого бригадира якоюсь чорною клейкуватою субстанцією.